Ve inna sıqq al hadisi kelamullah ve khyrəl hadiyyə hadiyyə Muhammedin sallallahu aleyhi və alə alyi və səlləm ve şərra l-umur muxtəsətəhə fe inna kulla muxtəsətin bid'a ve kulla bid'atin dalalə ve kulla dalaləsəin nəz. Mühterem Müsləmələr, en bir instagram olmazı şərəl. Nəzih bir Şaban ayındayır. Şaban ayı da Ramazan sünəli bir hazırlıq ayı bildirilir vəy barədə fərqli hədilətlər gəlir. Başqa alərdən bəzi buna xas olan əməllər gəlir. Məsələn, xass olan əməllərdən məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən tuttugu, Ramazandan sonra ən çox tutduğu oruc Cavan ayındaydı. Rasul Rəsul bu ayın çox sesini tutardı. Hətta zövzələri deyir ki, bilməzdi və ya sahabələr də deyirlər ki, bilməzdi orucdur və ya bilməzdi ki, oruç tutub, bizə elə gəlirdi ki, o daim oruçdur və hərdən də eləyib gəlirdi ki, bizə ki, şey, oruç tutmur. Olar ki, xüsuslə Şaban da elə bilirdi ki, hamısını tutur oruç, amma hamısını tutmazdı. Salıcə Peyğəmbər s.ə.vələ aydın ki, ibadətlərdə çox bildirməzdi. Bu da möminə, möminin sifətlərindəndir. həmçinin Şaban nə üçün zikr olunmalıdır ya da sanılmalıdır həmişə? Şaban ayıq qəh qəhlət ayına bəncəyir. Yəni, elə ki, Rəzəb ayına Ramazan ayının ortasındadır, cəmat başlayır hazırlaşmağa və hazırlaşmağa nəticəsində çox şeylər yaddan çıxır. İbadətin bəzi növləri yaddan çıxır. Rayət olunmur, əsas götürülmür. Peyğəmbər s.ə.vələ bu ay barədə, məsələn, Usan Emirin Zeydin radiyallahu anhın rivayetində deyir ki, və Peyğəmbər s.ə.vələ soruşdun ki, Ya Rasulallah, Şaban ayında tutduğun orucu kimi başqa alərdə tutmursan orucu, ne üçün? Yəni Şaban adəmişi çox tutursan, ne üçün başqa alərdə Ramazandan başqa belə etmirsən? Peyğəmbər s.ə.vələ buyurdu ki, <gülüyor> dedi ki, Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem bu elə aidir ki, cəmat qəflətdə olur. Elə aidir ki, cəmat qəflətdə olur. Çünki Rəcəblə Ramazanın ortasındadır və bu ayda Allah subhanətələ aləminə Rəbbinə əməllər qalxır. Və sevirəm ki, istəyərəm ki, mənim əməllim qalsanda bildirilsin ki, orada mən orucu idim. O bu hədis Nəsar rivayətidir. Əhməd da və başqaları. Və Bin Xuseymə səhih görür və Şeyx Albani buyurub Cərahənnullah Həsəmdir. Tam yani, məqbuldur. Və hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi ən əsərin rivayətində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu oruç tutanda necə dedim? Cəmaət elə bir idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Sonra iftar edəndə, yiyəndə cəmat elə bilirdi ki, oruç tutmur. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhəm əməlləri görürsən, bəhzləri bildirmirdi çox. Və həmçinin həmçinin həmçinin hədisi gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhəm əməllərin ən sevimli oruc Ramazandan sonra Şaban ayında tutulan oruc idi. İmam Əhməd rivayət iləyib. Və hətta zövcələri deyir ki, Bəzi rivayətlər gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllərinin zövcələndən bəz e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllərinin tutur Ramazanı oruç tutardı. Hə, bütün Şabanı oruç tutardı, daha doğrusu. Lakin buna baxmayır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllərinin aydındır ki, bütün ayı bir dən Ramazan tutub, Ramazandan tutub. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə nə deyir? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllərinin bir dənə kamil bir ayı bir dən Ramazanı tutardı. Dolay ən çox da doğu oruc Şaban ayındaydı. Buxari Müslümür vaid edəyib. Ona görə bəzi alimlər hətta deyirlər ki, Şaban ayının orucu Məhərrəv ayının orucundan üstündür. Və idi. Və deyir. Təbii ki, hikmət hikmət nədədir? Hikmət nədədir? Bu aydakı oruc tələ xətirəti var. Ən birinci Nafilənin, ümumiyyətlə, fər fərzə yaxın nafilənin əsbəlliyi görsəniz bundan. Fərzə yaxın nafilənin. Fərq yoxdur, əvvəl və ya sonra. Fikir verir ki, məsələn, Ramazandan əvvəl Şaban ayını orucudur, Ramazandan sonra da Şabbalan orucu, 6 günü. Ümumiyyətlə, nafilə, ümumiyyətlə, ibadətinə, e, fərq ibadətlərinə yaxın tabaq ya sonra həfsəl saydır ibadətlə. Ona görə məsələ, sünnət namazlarına bax, rafib ki, sünnətlər var, gündə 12 dənə, olan başqa sünnətlərindən həfsəldir. Çünki fərziyə yaxındır, fərzin yanındadır. Həbələ, həmin yani bu hükmətlərindən biridir. Peygamber sallallahu anh əsələlə buna rəayət edəyə Usam Evin Zeydin radiyallahu anhun rivayətində ki, o ay əməllər qalxır. O ay əməllər qalxır. Bu da görsəni ki, oruç tutmağı nəinki Ramazanda? Ümumiyyətlə, həzilətdə olmağı. Nəinki Ramazanda? Həmişə. Oruç səndə, Şabanda. Həmçə hədisi görsəni ki, bu ay qəflət ayı adlanır həmçinin. Qəflət Çünki iki dənə əzəmətli ayın ortasındadır. Birinci rəcəbdir, rəcəb haram aylardandır, haram aylardan biridir və sonra da Ramazandır. Və o vaxt ki, rəcəb qutarır, Ramazana qalır hələ, samatın başı qarışır. Samatın başı qarışır dünyaya və s. görsən, zəiflir ibadət, hətlə bəzi ibadətdə rayətlər zəiflir. Ona görə qəflət vaxtıdır bu vaxt. Mən bəsələlər üçün bu ki, Şaban ələr qəflət vaxtıdır. Və ona görə hələ hədistdə faydalarından da biri görsən ki, qəflətdə cəmatın qəflətdə olan vaxtı ibadətin fəziləti. Ona görə məsələn, gecə namazı fəzilətlidir. Xüsusən də o gecənin içində ortasında olan O vaxt ki, cəmaat hamısı cəhətlətlə o vaxt ibadət edirsən. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi və buyurub, gedə namazı, namazlarından sonra hər nəfsən namaz gedə namazıdır. Yəni, fəzilətlərin səbəblərindən biri cəhətlətdə, cəmaat cəhətlətdə də sən də ibadət edirsən. Həmçinin orucdur, həmçinin. Orucda çox vaxt oruc görsənməyən yani, ibadətdir. Cəmaat Məsələn, görsən, o bir səbaiyyət eləmətində, o bir səhək bilməsin, bilməsin nə sən unutsam. Sirdə o da fəzilətdir. Ona görə, bəzi sələflərdən gəlir ki, qırxıl oruç tutub, bilməyiblər. Nə evdə biliblər, nə də işində. Yəni, evdən çıxandı, yime yaparırdı ki, işlə yiyicəm, qaparır, işlə işte, paylayırdı sədəkə, işləkilər deyir ki, o, bu nəqədir ki, var, həmişə getirip bizə də, də Çox yiyəndir. Və belə elə bilir, ləki oruç, şey, oruç tutmur. 40 il. Həmçin, mühsələn qardaşlar, ə, görsən ki, qətlət vaxtı oruc da, orucun da həmçinin fəzilətidir. Yəni, cəmatın asıqın vaxtı, bu ibadətin fəzilətidir. Nətlə, müsəlman o ibadət ki, məyyən bir vaxtda, məyyən bir yerdə az edilirsə, onu etməyi tavabı artıq gəlir onun üçün. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyuruyor ki, vaxt gələcək, o vaxt əməl, sizin əllinizdən əsəl olacaq, onu edən. Dedilər, o yasla, bizdən sahabilərdən, bizdən sizdən sahabilərdən. çətin vaxtı ibadət, çətin vaxtı ibadət həflərdir, rahat olan vaxtdan. Onu da Peygamber sallallahu buyurur ki çətinlikdə ibadət elə bir ki mənə hicrət mənə Həmətli, deyil, gəlməkdir. Bu simr vaxtidir. Hətta İmam Əhmədin rivayətində deyir ki fitnə vaxtı ibadət elə bir ki mənə, mənə yox, amma gəlməkdir. Çünki fitnə vaxtı çətinliyi vaxtı cəmaatda ibadət zəyişləyir, azalır başları qarşıq başqa məsələlərə. O fəlsətdə istifadə edirsən, o ibadət eləyəndə əsəlləşir, təziləti artır. Həmçin, kərdaşlar, bu Ram Şaba ayının orucu həmçinin Ramazana hazırlıqdır. Ramazan ayının orucu hazırlıqdır. Ona görə Əbubakır Əl-Məlxey -hə deyirdi ki, rəhəməhullah, rəcəb elə bil ki, əkindir, Əkdın, toxunu attın, Şabansa su verdin, Ramazan isə məhsul üçdün. Abəkəl bəlxid. Yəni, bu aylar belə vəhsuliyyir. Bəni, başqa sözü davar olunur, rəhməlullah, bir ki, rəcəb elə bir külə idi, Şaban elə bir buludlardı, Ramazan da bir gəlşdi. Və həmçin, məsələm Ee, Şaban ayına aid bəzi hədislər var, və ki, çoxu zəifdir, düzdir. Ee, məsələn, o rivayətlərdən hası ki, bu hədislə gətirilir, bəzi alimlər onu səhi görüb, həsən görüb, və ki, çoxu da zəif görüb bu hadisi. Vadislərdən bir müadil cəbələn rivayətlədir, deyir ki, Allah subhanət hala Şaban ayının orta gecəsi Allah s.ə.vələ zuhur eləyib və deyir ki, mən bütün xərqimi bağışlayıram, bir dənə müşriklə pahılı. Kimin qəlbində gəşədilir, şiddətli pahılıq var. Və bu ədzi Tabarani, İbn-i Hibban rivayət edir və səhər görür. Amma ədzi, zəhviz var. Təbii ki, bu faydalar var və mühümdür qeyd edirək bir məsələyə görə Hadiste görseniz ki Allah s.w. hamısın bağışlayıp da muşrikten bağışlayan birinci. Burada görseniz şirkin tehlüksel olmağın. Şirkin tehlüksel olmağın. Hatta fikir ver İbrahim aleyhisselam İbrahim aleyhisselam dua elirdi Allah s.w. İbrahim aleyhisselam diyende tohid ya da düşür. Lakin İbrahim aleyhisselam Deyirdi ki, və cnubni və bəniyyə ən nə'budəl aslan. Dual edici, məni və mənim zürriyyətmi qoru ki, bitlərə ibadə etməyədən qoru. Və səbəbin də deyirdi, İbrahim əleyhissalam. Çünki Allah səmətə buyurur, o barədə deyir ki, Rabb-i innə hunna Allah-nə Çünki səbəbin deyir. Çünki o bitlər zəmatı çoxsun, zəlatıf aradır. Əvvəllər. Və e, təşəkkürlər. İbrahimdən sonra kim peçik dan alxan ola bilər? Heç kəs. Onun <gülüyor> görə bəzən elə alxan da şirk etməs. Xeyr, alxan olmaq. Əgər İbrahim alxan olubsa, alxan ancaq cahil ola bilər. Onun görə cahilə deyəndə deyir: günah elə bilmərəm, heç nə səhv etmirəm. Yəqin danışırsan, ikimən. Kiminsə bunu götürməmişən. Kiminsə ə başa çıxtırmamuşlar <gülüyor> peygamberler, və sair. Mən təmizəm, tutadı. Bu cahil də bilmir. Hərsi qardaşlar. Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. bütün peyğəmbərlərə, peyğəmbərlərə şikdən çəkinmək əmr eliyi və qorxunuz şik şəkələməyin. Bizən İlyasıs. Bu tələşə olmaz oğlan. Allah Subhanahu buyurur, biz sənə və səndən qabaqcılara Rəyyət ki, əgər şirk Allah Subhanahu taala sənin əməlləri batil edəcəyi və xəsarət Ona görə də ki, vaidyadan sonra bəlilə fa'bud və kum minə şakirin. Yəni Allah ayibətlə və şükür edənlərdən ol. Görürsən, şirkin təhrifəl olmağın, həmçinin fəhulluğun təhrifəl olmağın hərçinin, çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaidyə deyir ki, bir şiddətli toxula şiddətli toxula fırlı başlamayacaq Çünki müsəlman gələy, başqa müsəlman qardaşına gələ ürəyi açıq olar, ürəyi təmiz olar. Və əgər nə səbəb, səbəblənsə ona nəfsinin görə olmasını, halının görə ki, amma xoşum gəlməyir. Şərqi səbəb olmalıdır. Əgər şərqi səbəb varsa hə. Şərqi səbəb uyqu olmaz. Allah s.ə.ə. s.ə. mənəri vəst vəstlənən vəstlənən. vəstlənən müəminin vəstlənən. Allah s.ə.ə. vəstlənən vəstlənən. Rabbana qıssırlana wal-əkvânilələl-əzəni səbqouna bil-əməni vəl-ətəjəl fəqləl fəqlələl-əl-əl-əl-əzhəni Rabbana inək rəufu rəhîm. Qaidaqaqı dəəl əl əl əl əl əl əl Nisan yarımləri bağışlar, və məmin qardaşlarımı bağışlar və bizdən qabaqçı iman əhlin bağışlar və bizim qəlbimizdə iman əhlinə bir kin etmə. İman əhlinə kin etmə qəlbimizdə. Onu göstərək, hər şey Allah əsbələndədir. Sarıqda müsəlman geri çalışaq. Çünki sən çalışan, Allah sənə kömək eləyər. Sən Allaha bir qarşı tərəf bir Qardım atsın, Allah s.ə.və sənə tez-tez gələr. Sən yavaş-yavaş Allah tərbək etsin, Allah s.ə.və qəsa qəsa gələr, yəni Necə? Hədqiq üsüdə gəlib. Və həmçün, əvrəşklar, bu məsələyə mühümdür ki, bu hədqiqdə qeyd olunan Şaban ənin orta gecəsi. Və hədqiqləri Şaban 15-i çeviriblər bir mərasimə. O günü nəsə xüsusi əməllər verirlər səhər, bula azıb bir dəttir. Olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, hər sahabələ eləmiyirlər, Şaban aynın ortası. Şaban aynın ortası, yəni 15. günü, adi günlərdən biridir. Adi günlərdən biridir. Ona görə, burda nəsə qeyd eləməyə, keçirməyə, gecəni oyaq keçirməyə və səhər, olmaz. Qaldı ki, Abu Zəmin, Muazm-i İslavlı hədisdir bu. İslavlı hədisdir. Hətta bəzi ahəmlər görə Həsən deyənlər də elə son, yenə bu hədis dəlil ki, Şaban ayının 15-cü gününü nəsə qeyd elə? Yox, adı günlərdəndir, adı ibadət belə. Xüsusən, dətta bəzi ahəmlər ki, o adam ki, tutmurdu, rayiyyət eləmirdi, oruca Şaban'a, Şabanın ortasından sonra tutmasın, Ramazana görə. Təbii ki, bu onlara ait ki, riayət edə bilmirlər, eləcə az qalı başlayıırlar. Amma kim riayət eləyirdi, o tutmada qolsu yoxdur. Vəcib bir dəhşətlə ki, Ramazan yaxınlaşır və Şaban ayının Ramazan, e, Şaban orucun Ramazan orucuna birləşdirmək olmaz. Bu da bəzi xüsusiyyətləri var. Sahillərdə görsən 3 ay oruc tutdular, dal-dal. Məs Ramazan gəlişinə görə əvvəl 2 ayı hamısı tutdular. O gəlməyik sünnədə. Yəni, Rəcəbi, Şabanı, siz Ramazanıq. <gülüyor> Əksinə, Ramazanla birləşdirilmək olmaz Şabanıq. Ona görə, şəhq günü də tutmaq haramdır. Şəhq günü tutmaq haramdır. Oruc haramdır. Şəhq günü, yəni bilmirsən, Ramazan sabahı ya bir üçü gündür, bilmirsən. Bədlədi ki, ələ gəl tutağa, olar, olar, olmaz, tutmuşuz oruç da. Olmaz. Olmaz belə. Sələf belə Və bu, bəzi işarələr idi, Şaban ayına Allah s.ə.və bizə eşiq faydalardan etsin və bizi əməllərimizi qəbul olan əməllərdən etsin və ölçəmizə əmçün müsələm olur ki, hətadan, babadan qorusun. Və müsələm onların çıxasını ilə yarabələr şəfaf bizi kütləmə və həllindən qoruq. Yarabə, mescidinizə kömək ol və kimlər mani olursa, yarabə, onları eləcə vəzalandırır ki, yarabə, başqalarına dərs olsun. Əgul ولسائر المسلمين من كل ذات أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء ومسلين سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهن الفحشاء والمنكر والبغي لعيدكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وعكيم الصلاة